Век връзване на злото и освобождение на доброто. Една сестра от чужбина беше дошла на Седемте Юски езера и преди пътуването си поиска среща с учителя, който е прие. Тя каза, Учителю, да знаете колко съм благодарна за незабравимите часове край Седемте езера. Благодаря ви и за беседите, които ни държахте и за вниманието, с което ни заобиколихте. Дълго ще си спомням за всеки миг и за всяка крачка, когато чувствах присъствието на Бога. Изпълнена съм с богати, свещени впечатления. Намирам, че съм съвсем променена и че нова светлина ме озари. Моля ви, дайте ми някои опътвания преди моето отпътуване. Света няма по-страшно нещо от човешкия егоизъм и няма по-добро нещо от божествената любов. Когато човек служи на първия принцип, той от сутрин до вечер мисли само за себе си, какво ще яде, какво ще пие, каква ще бъде къщата му и какви дрехите. Целият свят може да страда, но на него като му е добре, мисли, че това е едно благо, а ако му е зле, Сърди се като един вълк, че овцата не била минала близо до него, за да я хване. Когато не можем да видим Бога в човека, ние сме на крива посока. На всеки, който не може да види Бога в теб, ти не би могъл да му бъдеш приятен, а и той никаква работа не би могъл да свърши с теб. Трябва не само да вижда Бога в теб, но да може да говори с Бога в теб и ти да виждаш Бога в Него и да можеш да говориш с Бога в Него. Когато хората се обичат, това е закон на Бога. И всеки един от тях познава Божественото в другия и всеки един от тях разговаря с Божественото в другия. Чак тогава хората живеят добре. Ако тези хора, хвърлени на бойното поле, познаваха Бога, те ще да се примирят. Народите живеят със своя егоизъм и за това воюват. Всичко имат, но нямат божествената любов. Не, че тази любов не съществува, но тя в бъдеще ще управлява. Днес е затворена в хората и те не са и дали път да се прояви, Сега иде един период да се разрушат затворите, дето любовта е била захвърлена, и тогава тя ще излезе навън. Човек не може да се справи с егоизма в себе си, докато не го замени с божественото, което да почне да действа в него. Егоизмът прилича на изящен кристален бокал, но с малка вместимост. Колко хора ще останат жадни? Жадният трябва да се заведе при един извор, който тече, защото там има изобилие за всички и този извор е любовта. Сестрата помоли Бихте ли ми дали някое опътване лично за мен преди моето отпътуване? Вие трябва да се научите да обичате хората най-добре вътре в себе си и вън от себе си. Всеки един човек има представител вътре в нас. И ако ние обичаме този представител отвътре, то тогава ще можем да обичаме и онзи отвън. Ще ви кажа по кой начин да работите. Работете по този начин, по който никой досега не е работил. Във всеки човек има нещо специфично. И той трябва да го прояви със своята дейност. Ще ви дам сега един практически пример. Да допуснем, че имам 100 семенца от плодни дървета. Носе ги със себе си и като срещна едно го показвам ги. Показвам ги на този и на онзи. Но те не знаят много нещо за семенцата. Не могат и да ги опитат. А аз все ги показвам. Ту ги турям в джоба си, ту ги вадя, само за да ги зърнат и си отминавам. Това е сегашното проповядване. Но има и друг начин. Да се посеят тези семенца в една градина и от плода да раздавам на другите да опитат. Оо! тогава непременно ще завържем приятелство помежду си. Сега вие приложете това, което знаете и това, което е във вас. Разбира се. Непременно приложете своя метод. Сестрата сподели. Аз не мога да се концентрирам. При концентрация много други неща ми отвличат вниманието. Какво да правя? Изгасете всички свещи и останете на тъмно. Денем, като грее слънцето, можем ли да видим звездите? Вие трябва да изгасите външното, за да видите красивото, но външните свещи няма да ги изгасите, завинаги е само временно. Когато се намирате в света и искате да се концентрирате, затворете си очите за около минута. Това се разбира и вътрешно, и външно. Да не мислите за материални работи. Европа има да премине през едно голямо изпитание в годините, които идат. Работете с молитва за смягчаване на това изпитание. Два трена, като се носят бързо един срещу друг, ще стане страшна катастрофа. Ако забавят ход, пак ще се сблъскат, но не с такава сила. Сестрата обясни здравословното си състояние, спомена, че има лошо храносмилане и газове в стомаха си и потърси лек. Научете се да дишате дълбоко. Употребявайте топла вода, понеже ако е студена, свива капидарните съдове и се нарушава кръвообращението. Сестрата сподели, че има хубави сънища. Това е хубаво. Дръжте се в едно хармонично вътрешно състояние и ще ви дойдат вътрешни вношения. Когато имате ръководство отвътре, тогава говорете на другите. Давайте им светлина. Сестрата попита. По кой начин мога да се избавя от нервността? Нервна сте, понеже мъжът във вас е по-силен, но вие дайте право и на жената. Мъжът означава силата, жената – сърцето. Човек е онзи, който има любов, мъдрост, сила и е ръководен от духа. Много пъти вие сте водили неразумни вътрешни войни. Вие трябва да имате непоклатима вяра. Северните страни отиват на юг. Там ще става от ден на ден по-топло. Климатът ще се измени. И когато това стане в достатъчна степен, тогава и плодовете там ще станат много добри. Границите на студа ще се отместят още по север, Ако дойде топлината изведнъж, ще стане катастрофа поради бързото стопяване на ледовете, които са на Северния полюс. И за това затоплянето на климата в Европа ще стане много постепенно. Ще стане и изменение на земната ос. Светът ще мине през едно голямо пресяване. Ще мине през огън. Светът сега е в съдба. Това е век на връзване на злото и освобождение на доброто. Хората са много несправедливи спрямо себе си. Те като не обичат Бог, ближния си и себе си, обиждат себе си. Ако човек не е благодарен на Бога, ако не носи в ума, в сърцето, в душата и в духа си, у нези блага, които Бог му е дал, ако за малки мъчнотии роптае, каква е неговата любов? Нека сега човек да работи върху себе си. На Бога днес трябват работници. Добри работници.